Filmsko vrtoglavo. Odaja o kulturi filma. Pozdravljeni v novi oddaji Filmsko vrtoglavo na radiju Marš. V Koloseju trenutno še vedno igra, sicer je že malo v iztekanju, film Shutter Island, ki ga je režiral Martin Scorsese v glavni vrogi, pa igra ali pa bom kar rekel blesti Leonardo DiCaprio. In uh, ta film tudi nekako predstavlja rdečo nit današnje odaje. Namreč recenzirali ga bomo v rubriki Obdukcija filma. Um, še prej pa bomo poslušali nekaj komadov iz tega filma, tako da bo tudi rubrika ozvočeno posvečena predstavitvi glasbe iz tega filma. Seveda bo pa vsebin poleg teh že omenjenih še kar nekaj, tako da vabljni, da ostanete v naši družbi vse tja do 18. ure, ja, malo prej, par minut prej bomo odajo zaključili. Zdaj pa, kar že, prvi komad iz filma Shutter Island. You feel better if you cry when waking from a bad dream, don't you sometimes think it's real? But it's only false emotions that you feel if your heartaches seem to All. remember sunshine can be found behind the cloudy skies so let your head down and go Hvala. Ozvočeno. Ozvočeno. Ozvočeno. Ozvočeno. Ko kateri od preostalih velikih režiserjev, njih več veliko, posname, kak nov film, je to, ne glede na njegovo kvaliteto, vedno razlog za praznovanje. Ob priliki novega filma Martina Scorsesea Shutter Island bomo tako današnji oddaji praznovali in častili. Skozi odajo vam bomo vrteli glasbo iz filma Shutter Island, prisluhnili pa boste lahko tudi recenziji filma. Ker v rubriki ozvočeno govorimo predvsem o glasbi, lahko sodeč po tej presodimo, da gre v primeru filma Shutter Island za izjemen film. Nov glasba za film Zlovešči otok je zaenkrat nedvomno letošnjo glasbeno filmski zmagovalec. Kaj drugega od glasbeno navdahnjenega Martina scorsese nismo niti pričakovali? Naj spomnimo, da je nekaj svojih zadnjih filmov posvetil prav glasbi. Leta 2008 nam je podaril dokumentarni film o skupini The Rolling Stones z naslovom Shine Light. Leta 2005 popejni biografski dokumentarec Bobu Dylanu z naslovom No Direction Home. Še dve leti predtem pa ekskluzivno dokumentarno serijo The Blues, v sklopu katere je prispeval odajo z naslovom Film Like Going Home. Vse to kaže na Martinovo živo zanimanje za glasbo in njeno interakcijo s svetom okrog nas. Glede na to, da je za film Shutter Island bolj ali manj sam izbiral glasbo, je v njegovem izboru ta ljubezen do glasbe več kot razvidna. No, film Shutter Island je posnet po popularnem istoimenskem romanu Denisa Lehejna iz leta 2003. Avtor, ki v Hollywoodu nikakor ni neznanka, spomnimo se samo uspešne filmske adaptacije njegove knjige Mystic River v režiji Klinta Istuda. Znam pa je tudi kot uspešen pisec za televizijo, recimo za sijajno serijo The Wire. Zgodbo filma Shutter Island pa prestavi o 50. leta 20. stoletja na zlovešči otok s psihiatrično bolnico za zločince, kjer zvezni šerif Teddy igraga Leonardo DiCaprio raziskuje skrivnostno izginotje nevarne morivke. Martin Scorsese v svojih filmih glasbe nikoli ne uporablja zgolj kot ozadje. Njegova pozornost na detajle je razvidna tudi pri glasbi, še posebej, če gre za film, ki se dogaja v nekem specifičnem zgodovinskem obdobju. Glasba za film Shutter Island je izdana na dveh CD-jih in v vsej svoji mogočnosti in magičnosti pričara vzdušje od in norosti, ki jo sporoča film. Razlika, ki jo usporočilo dodaja glasba je v tem, da Martin za film ni izbral kakšne cenene, strašljive glasbe, ki bi morda komu zadostovala za ponazoritev istega, Temveč je drzno posegel na področje sodobne, resne in avantgardne glasbe ter na albumu vrstil nekaj njenih najbolj zvenečih imen, kot recimo Ingram Marshall, Max Richter, John Adams, Giacinto Schelsi, Kristof Penderecki, Georgi Ligeti, Morton Feldman in Alfred Šnitke. Temu naboru je dodal še nekaj popularnih popevki iz obdobja 50-ih let, ki do popolnosti zaokrožijo to enkratno zvočno izkušnjo. No, v vodu smo že lahko slišali en komad iz filma, ki ga uh, danes nekako uporabljamo za rdečo nit. Um, sedaj pa sledi Symphony No. 3 Passacaglia Allegro Moderato, polskega skladatelja Kristofa Pendereckega. Prisluhnimo. Na No, v filmo bomo danes razglasili zmagovalca, oziroma zmagovalce 12. festivala dokumentarnega filma, že nekaj časa tega, kar se je, kar je potekal in se tudi že končal. Vendar smo našo zadnjo odajanje snimali ravno na dan, ko so bile razglasitve zmagovalcev in je veljal tako imenovani. Embargo, tako da o zmagovalcih še nismo smeli javno spregovoriti. No, danes pa bomo. Nagrada Amnesty International Slovenije za najboljši dokumentarec na temo človekovih pravic je podelila direktorica Amnesty International Slovenije, Nataša Posev, žirija v sestavi Matjaž Hanžek, Peter Finingen in Konrad Virkovski, pa se med petimi tekmovalnimi filmi odločila za film z naslovom Krvno sorodstvo, Blood Relation, izraelske režiserke Noe Ben Hagaji. Žirija je to argumentirala s tem, da film Krvno sorodstvo s prepletanjem mednarodnih in družinskih ločnic na izjemno oseben in stvaren način obravnava zelo pomembno tematiko. V filmu tudi ni dodatkov, Vsak filmski lik se po svoje dotakne ključnih elementov izraelsko-palestinskega spora, v katerega je upleten. Film tudi prikazuje, da sta prestopanje meje in osebno uključevanje prvi korak k medsebojnemu razumevanju. No, za nagrado so bili nominirani oziroma so tekmovali še filmi sam med štirimi stenami. Nemška produkcija, režija Aleksandra Westmayer, Strupe sled. Združene države Amerike, John Super Superjunaki, Superhelden, Jane Cromero, Nemčija in film Surau, Crude, Joa Berlingerja, uh, sicer režiserja iz Združenih držav Amerike. No in prav, ta film Surau um, je žirija tudi posebej izpostavila um, ter to obrazložila Z, na način, da film zelo jasno in natančno portretira boj staroselskih ljudstev v Amazoniji proti multinacionalki. No, naj še spomnimo, da so 12. festival dokumentarnega filma obiskali režiseri Boris Mitič, sicer um, avtor filma Na svidenje, Doviđenja, kako ste, uh, Janek Romero, režiser že omenjenega filma Superjunaki, Superhelden. Zelo priporočamo ogled. Jak Kilmi, režiser filma Disco in Atomska vojna, Andrej Daskalesku, režiser Konstantin in Elena, Pierrežaljka, dobro poznani bosansko-hercegovski režiser, ki je na festivalu predstavljal film Otroci kot vsi drugi. Ta film je bil predstavljen v okviru obsežne retrospektive bosansko-hercegovskega dokumentarnega filma in Adis Bakrač, direktor filmskega centra v Sarajevu in režiser filma Brezno. No svoja filma sta občinstvo predstavila tudi slovenska režiserja Dušan Moravec, um, polka film in Vlado Škafar, ki je pospremil svoj nočni pogovor z Mojco. Tako, torej toliko o 12. zaporednem festivalu dokumentarnega filma, ki je potekal v Cankrimen domu in kino dvoru. Sedaj pa se znova obračamo in vračamo k glasbi. Sledi verjetno najbolj izstopajoča skladba na albumu. Fantastična kombinacija mladega nemškega skladatelja Maxa Richterja in velike bluzdive Dinaje Washington za njeno nesmrtno balado This Bitter Earth. Torej, želimo vam prijetno glasbeno popotovanje nazlovešči otok What good am I? That hides the glow of a road Produkcija. filma. Glasbeno film Shutter Island čutimo že skozi celotno oddajo, kar se pa njegove vsebinske in kvalitativne podobe tiče, pa nam bo film podrobneje predstavil naš recenzent Matej Frece. Piše se leto 1954. Zvezdni šerif Teddy Daniels se s svojim novim pomočnikom odpravi na odročen šatrjev otok, ki je zaprt za javnost. Na njem je umobolnica za neprištevne kriminalce. Ena od njih, pacijentka Rachel, je skrivnostno izginila iz svoje zaklenjene celice. Ko tedi in njegov partner prispeta na mesto izginotja, ima vodja umobolnice dr. Coley, obljubil so pomoč in sprva tudi res sodeluje. Toda vedno bolj pogosto se zgodi, da ima noče pokazati raznih dosjejev in drugih dokumentov. Izkaže se, da je izginotje pacientke le ena izmed mnogih skrivnosti, ki prežemajo to ustanovo, zato se vodilni bojijo, da jih bo tedi razkrinkal. Nastavek zgodbe se bere kot krasen uvod v še boljšo kriminalko, ki ima vse elemente klasičnih detektivk. Otok, odrezano sveta, zločin, detektiva in zaključeno skupino ljudi, kjer ni nihče nedolžen, ter obljubo velikega števila skrivnosti in razkriti. Nenavadno, da bi takšno običajno, malo da ne, TV detektivko posnel veliki skorseze. A po drugi strani, zakaj pa ne? Možgane na pašo in uživajmo v filmu. Toda že prvi prizor nakaže, da nekaj ni čisto v redu. Prizor naladje je posnet izumetničeno, plastično, vidno v studiju in nasploh nerealno. Kaj se dogaja? Je mar prekaljeni maček z končno klonil pred pretirano uporabo računalniške grafike, da bi posnel zdizajniran film? Sveda ne, Martina bi podcenjevali, če bi tako mislili. Na mestu razvoja zgodbe smo priča razpadu resničnosti, ki jo skorseze počasi najeda ob robovih vidnega polja, kar bomo sprva opazili le najbolj pozorni gledavci. Kasneje, nekje na polovici filma, pa pride do popolnega kolapsa. Zgodba pade v drugi plan, ko se naš junak zaveda je na dobri poti, da sam pristane v umobolnici. Skor sezeva razgradnja njegove psihe je hičkokovsko temeljita in opravljena popolno samo roko prekaljenega filmarja. Simbolične aluzije na ego, it in ostale gradnike psihe so jasne, predvsem falični svetilni kot simbol najglobje podzavesti, v katerega našega junaka nezadržno vleče, čeprav ve, da se bo tam moral soočiti s popolnim analitičnim razpadom svoje osebnosti. No in čeprav film deluje malce nepovezano in se veliko prizorov zdi odvečnih, na koncu vse pade na svoje mesto, vključno s pogledi v jonakovo preteklost, zaradi česar je ponoven ogled filma priporočljiv. Avtori se skozi glavnega jonaka spretno poigravajo tudi z gledalci, da so na koncu prav tako paranoični, kot tedi. Film je tako še en skor v poklon svojemu velikemu idolu Hičkoko. Skor se zajel, novi hišni igralec DiCaprio, tokrat prvič izgleda kot odrasel mož in ne kot mulc, ki misli, da je odrasel mož. Še kakšen film ali dva, da izgobi tistih nekaj ostankov deškosti, pa bo morda res postal igralec vreden vse pozornosti. No, po drugi strani pa bi težko rekli, da je zlovešči otok vsebinsko revolucionarno izviren film. Je pa vse kakor redkost v današnji kinoponudbi, zato je vreden ogleda. Le možganov ne pozabite doma, kajti to ni film za sprostitev. Tako je napisal Matej Frece. V Ljubljani se v Cankrevem domu od 8. do 18. aprila odvija osmi, spet 8. Ja, festival oddaljenih kultur, v sklopu katerega se predstavlja armenski film Nekoč in danes doma in v izseljenstvu. Tako so pred nami na ogled še štiri filmi in sicer se vsi odvijajo v Kosovelovi dvorani ob 20. uri in 30. minut. Seveda v naslednjih dneh do 18. aprila, ko se Ta festival armenskega filma tudi zaključi. Jutri, 15. aprila, si tako lahko ogledate film Koledar, režiserja Atoma Egojana, med tem, ko so preostali trije dnevi zaznamovani s pregledom opusa Sergeja Paradžanova. Tako si lahko v petek ogledate njegov film Legenda o Suramski trdnjavi. V soboto Ašik Kerip in v nedeljo zaključite festival z ogledom filma Prvi ljubimec. Ja, jutri pa torej, kot že omenjeno, ob 20 30 minut v Kosovelovi dvorani film Koledar režiserja Atoma Egojana. Egojan je napal armenskega rodu in korenine ga v filmu Koledar zanesejo v deželo prednikov, kjer s pomočjo žene in prevajalke arsineje za koledar kanadskega naročnika snema srednjeveške crkve in samostane. Sitnega Egojana ne zanima zgodovinsko Zadje snemane arhitekture, ampak Zgol kompozicija in estetska raven njegovih fotografij. Zradi prezaposlenosti ne opazi, da se pred njegovimi očmi in lečo kamere dogaja vse bolj očitna romanca med ženo in armenskim voznikom, priložnostnim turističnim vodnikom. Film se dogaja na številnih časovnih ravneh, v sedanjosti se Ego Jan predstavi v lastni podobi, ko v seriji izmenkov z različnimi ženskami išče novo romanco, Medtem ko spremljevalke različne narodnosti ena za drugo telefonirajo po upravkih, nam koledar na steni razkriva podobe samostanov, ki smo jih videli že med snemanjem. No po opisu vse zelo zanimiv film vreden ogleda, posnet leta 1993, traja pa 74 minut. No ker pa bodo preostali trije filmi, um, nekako otvorili en, taki, en tak manjši sklop režiserja Sergeja Paradžanova, bomo kratko predstavili še tega. Zgodovino armenske kinematografije vsaj zahodno od Kaukaza bolj ali man vedno povezujemo z enim samim imenom in gre prav za Sergeja Paradžanova, rojenega kot Sarkisa Paradžanijanova leta 1924, Sergej je veliki ikonoklast sovjetske kinematografije, ki je v drugi polovici 20. stoletja preživel vse te gobe komunizma in umrl na predvečer razpada imperija leta 1990. Bil je preganjan, zaprt v gulagu, obtožen vsega mogočega, predvsem homoseksualnosti, nelegalnega trgovanja z ikonami in ukrajinskega nacionalizma ter kulturnega separatizma. Kar pomeni, da svojih filmov ni dovolil sinhronizirati v ruščino. No vse to predvsem kaže, da je bil vse skozi brez pravega doma in stalne identifikacijske točke s kulturo, iz katere je izhajal. Parađanov je vsekakor svoj vrsten fenomen sovjetskega filma. Vsem je šel pomaljem na živce, a vsi si ga nekako tudi lastijo, sploh po smrti, ko je njegov slove umetnika in popolnoma edinstvenega cineasta segel v višave. Tako je uradno armenec, Sin armenskih staršev rojen v Tbilisiju, zato ga imajo za svojega tudi Gruzici. No, prav zaradi nenehnega gibanja med republikami ob Kaukazu nekako preseneča enotnost in bistvenost njegovega nacionalno razpršenega in kulturno različnega oposa. Parađanov od začetka 60-ih let naprej ni imel konsistentnega sloga, temveč ga je spreminjal in prilagajal vsakemu filmu posebej težuje od liričnega k primitivnemu in od statičnega k dinamičnemu, od fragmentirane naracije k abstraktni, vedno pa z izrazito zavestjo do lokalne kulture mitov, jezika in pokrajine. Parađanova lahko razglasimo za nadnacionalnega oziroma regionalnega umetnika, enega redkih inovativnih ustvarjavcev, ki so se znali prilagajati aktualnim razmeram. Torej, filmi Sergeja Paradžanova. Uh, 16., 17. in 18. aprila v Kosovilovi dvorani, Babljeni. na čižnja čokolada ali vanija, Ja vabimo, vabimo, vabimo. In tako kot zdaj že kar vsako nedeljo, ne, se bo tudi tokrat Uh, ob 19. uri v dvorani Gustav predstavil Pekino in s Pekinom večer dokumentarnega filma, tokrat z naslovom Rivers and Tides. Gre za dokumentaren film, posnet leta 2001, ki ga je režiral Thomas Riedlshimer, prikazuje pa britanskega umetnika Andija Goldsworthia, ki ustvarja skulpture iz naravnih materialov. Film je pobral številne nagrade, vključno z nagrado San Diego Film Critics Society and the San Francisco Film Critics Circle Award, Um, za najboljši dokumentarec. Vabljeni, da ob 19. uri v nedeljo, torej v Gustav. No, še enkrat pa vas po pozivamo k ogledu armenskega filma. Jutri, torej, na sporedu Koledar, v petek, potem Legenda o Suramski Trdnjavi, soboto, Ašik, Kerib in nedeljo. Lahko zaključite festival z ogledom filma Prvi Ljubimec. No, in ko smo že pri Ljubljani, poglejmo še v Kinodvor. Ta vas vabi k ogledu Črne komedije, ki jo nekako promovirajo z um, sloganom najostrejši odgovor na finančno krizo. Gre za film Louis Michel. Um, film pa se začne z odločitvijo odpuščenih delavkov, da si zadobljeno odškodnino privoščijo umor po naročilu. Tarča je šef, zaradi katerega so čez noč ostale brez dela. Torej uh, trenutno Louis Michel samo v Kinu dvoru 1. aprila je bila premijera, 21. aprila pa bo zadnja projekcija. No in še eno vabilo čisto za konec. Um, za vse tiste, ki ste ustvarjalni, ali bi to radi postali, um, svoje kratke filme lahko prijavite na šesti festival kratkega filma FF600, ki bo potekal konec maja 2010 v Ljubljani. Časa za to imate še do 20. aprila. Ravno, morda dovolj časa, da še lahko posnamete en kratek film. Za več informacij vam priporočam ogled strani www.festival600.org. Ja, s to novičko pa tudi zaključujemo današnjo filmsko vrtoglavo oddajo. Pripravili smo jo Jure Augustiner, ki je skrbel za to, da tehnično vse štima. Matej Frece je spisal recenzijo. Shutter Island. Robert Petrovič je prispeval nekaj vsebin. Almira Čatovič je urednikovala. No, brav sem pa René Puhar in se vam zahvaljujem za to, da ste me poslušali. Um, pa še ob enem kar vabim. Um, tudi naslednje oddaje Naslednji teden v sredo na 95,9 ob 17 uri. Do takrat pa, ja, gledat filme pa fajn bit. Čau. Yeah, buddy, that's all, folks.